noen ting i denne verden forandrer seg aldri. Eller ser vi på hverandre som likeverdige mennesker uavhengig av sosial status og bakgrunn? Bønner fiskere og samfunnet for øvrig god dagen og velkommen til Grensløst her på Radio Nova. For omlag to og et halvt år siden, nærmere bestemt januar 2012, snakket jeg med leder for Foreningen for en human narkotikapolitik Aril Knutsen. om forholdene for tungt belastet rusavhengige, hjelpeapparatet som skal kunne gi behandling til rusavhengige, og det politiske spillet rundt mennesker som lever nederst på langstiget. Vi skal nå møte Aril Knutsen for å høre om hvordan situasjonen er i dag. Da sitter jeg her sammen med... Leder for Foreningen for en human narkotikapolitikk, Aril knutsen eh, takk for sist. En takk for sist du. Da vi, sist vi snakket sammen var i januar 2012, og hva har skjedd siden da? Men eh, for å dele det spørsmålet opp i litt flere biter vil jeg først vite, eh, for vi snakket om mulighetene eh, for å komme tilbake til et verdig liv, til å bli en del av det normale samfunnet, det å våkne på om morgenen og ha et sted å gå. Kursen uh, har det utikklasse for uh, Rusbykras, uh, eller du de siste par dem. Ja, da ved se, si at vi har lit støre gradtil uh, grund til optimisme. For uh, det er vædig myju bra som somjøre i lauterskeopera og institutionssoperat til statlig behandlinger. Og jeg har vært litt overrasket noen ganger over at en del av de virkelig, virkelig gamle, tunge traverne som har vært i platamiljøet i mange, mange år har kommet seg opp og ut. Og jeg ser dem på Facebook og jeg ser de, møter dem på gata. Det går mye bedre med dem. Så det er jo også veldig mange tilfeller som viser at det er håp da. Men de aller fleste sitter jo veldig i klistret, men det er bare så väldigt godt for oss når vi ser at noen faktisk kommer sig opp og ut, så at det er muligheter, det finns muligheter, så vi må jo aldri gi opp hvertfall. Hva det var det som skjedde med de du nevner der? Var det dem selv som tog uh, grep og tak i livet sitt, eller var det fikk dem hjelp som på en måte passet for dem? Det er jo først og fremst stoffbrukerne selv da, som tar tak i livet sitt, men det er veldig vanskelig uten god støtte, så jeg tenker at det er grunn til å berømme, berømme ja, både velferdsetaten i Oslo og den statlige behandlingen, spesialistelsetjenesten, for at de... I hvert fall i noen grad kanskje åpnet litt mer opp for å bruke medvirkning, lytte til brukerne og sånt da. Men vi sliter så fælt med liksom det som er essensen i brukemedvirkning. Når vi vet vi har 7500 som er i legemiddelassistert rehabilitering, og de aller fleste som tar kontakt med oss, de kontakter oss fordi de ikke får den medisin det vi har. De ønsker metadon, og så tvinges de på suboksone. Også de som har gått på metadon i lar i flere år og sprukket ut. De får ikke komme tilbake på metadon, men må ofte i hvert fall prøve en stund suboksone. Og det er en medisin som ikke alle tåler. Hyppigste byvirkning er angst, nervositet, depresjon, unormale tanker, mareritt og suicidalitet. Altså de sinsttilstandene man gjerne prøver å ruse seg fra. Og det gjør jo at veldig mange sitter i klister og ikke kommer sig ut igjen. Men du nevner liksom flere sider her altså Både det at det er noen som liksom blir sittende Sveldig fast, og så er det noen som faktisk klarer å, å, komme, å komme seg ut av det Få hjelp, og kommer seg på Facebook om si. eh, Som om det er en normal Tilstand eh, um, Men eh, hva er liksom Hvor går skillet her mellom Det som da fungerer og det som ikke fungerer det, jo, det betyr jo at systemet fungerer for noen, og det er jo veldig viktig å nevne det også, selv om vi går og vasser blant, uh, i gatene, blant de tunge som har vært der i mange, mange år. Vi ser jo stadig høy rekruttering, vi, vi er fortvilt over at de som er aktive brukere har... Uh, Dårlig allmenn tilstand, dårlig psykisk helse og veldig mye som vi frustrerer oss over. Men, men vi må jo ikke glemme at det er en del som også kan komme seg ut av det. Og da, det er veldig viktig sånn at vi ikke svartmaler å ta fra de som er ute der nå håpet. Men hva er det som har skjedd i systemet som gör at det har blitt en forbedring etter din mening? Nei, jeg er ikke helt ja, Der har det nok vært en forbedring, og det, det vet jeg ikke, for jeg har vært veldig overrasket over at en ganske stor del har kommet sig ut og fått det bra. Men det er jo ikke noe forbedring i systemet som sånn. Det er jo like mange rusavhengige ute i gatene, det er like høy rekruttering, det er fortsatt en kjempe som nå har gått over på fjerde året her i Oslo. Og den medfører jo veldig mange uheldige konsekvenser. Så vi ser veldig mange nye, og vi synes rusmiljøet er jo spredt utover en... Vi må gå mye lengre under i år, vi, eller nå, enn da du var med her først før. Fordi da gikk vi to-tre steder rundt Karl Johan. Nå er det fortsatt veldig mye stoffsalg og ansamlinger i det område, men det er også kommet bort hit. Det er bort ved Gunnerus, det er bort i kvadrat... er hit, jeg tenker Ja, nå er vi ved sentrumssene så er det i Hausmania-kvartalene over Akersjelva på andre siden rundt ved Akersjelva og når kirke går runt forbi så nå er det spredt over ett mye større område. Og vi har sett også det at uh, på grunn av disse lavterskeltiltakene, tror jeg, rundt her i hausmannskvartalene, så har en del ru av rusmiljøet kommet sammen med andre ja, uh, som tilreisende som er fattige og romfolk. Vi ser at romfolk, noen romkvinner, går og selger narkotiske tabletter uh, sam som ni har i hånda under tiggekoppen. Og her i hausmannskvartalene har det jo nå etablert seg siden sist et kokainmiljø. Kokain var jo bare solgt blant, altså det var jo nesten aldri rusmiljø før. Det var helt ytterst sjeldent at du kunne få tak i kokain i rusmiljøen på gata før. Det var mer sånn høyklassedop som man kalte det. Nå tilbyes man kokain utenfor her hver eneste dag lavterskelapparatet burde vært mye større, mye mer differensiert, men desto mer du hjelper rusavhengig, det mer de styrker tiltakene, og desto mer de differensierer dem og hjelper på forskjellige måter, står mindre politisk velvillig får de. Og det er jo fordi den overrødende politikken er å straffe. Og siden sist for kan vi nevne at Verdens helseorganisasjon har jo nå levert en rapport der de anbefaler avkriminalisering og eventuelt det forsøk med legalisering og grunnen til det er at de ser at forbudspolitikken hindrer de helsetiltakene vi burde ha nettopp fordi den står i et som et paradoks til eh, straffepolitikken så straffepolitikken hindrer at vi får de hjelpet nettopp sånne hjelpetiltak som du sier hvor man kan gå inn og få den hjelpen man trenger så hvis du har hvis du har nøyaktig riktig behov utifra det fagpersonell og politikerne syns så kan du jo få hjelp men sånn er det jo ikke, fordi alle er jo like forskjellige som, som oss andre, og har veldig forskjellige behov for et bistand. Vi har jo alle i utgangspunktet en fastlege. Er det der man skal begynne hvis man er rusavhengig og tenker at nå må jeg ta tak i livet mitt? Jeg vil si at det ikke er det, fordi almenlegen er en del av det, en del av det ordinære helsevesnet, og det er jo en grunn til at vi har sykehus for stoffbrukere. Syk, lavterskel helsetjenester som feltpleie sprøyteutdeling kaféer for rusavhengig det er jo fordi dette er som Bjarne Åkon Hansen sa da han var helseminister helsevesenets pariakaste hvis rusavhengig går til det ordinære helsevesene, så er det veldig liten grunn til å tro at de vil få den hjelpen de trenger, fordi ja, rusavhengighet ofte ses som eh, selvpåført, og da skal du møte det med en moralsk pekefinger, og ikke belaste helsevesenet, for da skal vi hjelpe de som snakker seg blitt syke uten å ha gjort noe med det selv, selv om jo veldig mange type helse, eller helsetilstander, sykdommer er selvpåført på en eller annen måte. Ja, for fastlegen skal i utgangspunktet på en se dig og kunne anerkjenne ditt problem, og så eventuelt sende deg videre eller gi deg den hjelpen du trenger der og da, når du ringer klokka åtte om morgenen og, og vil ha en med den samme dagen. Eh, så du tror at en rusavhengig ville bli avvist hos sin fastlege? Det er mange som blir avvist og som møter veldig my mye motvillen, nå skal jeg ikke generalisere her heller, men du kan tänke for eksempel i Frankrike. Vi har for lengst åpnet for at enhver kan gå til sin almenlege og få buprenorfin og altså sånt som subdex og suboxone, medicin, opioidmedicin på dagen. En vær som oppholder seg i Frankrike, det være seg papirløse, kan gå og over 16 år, kan gå til fastlegen og få eller allmennlegen som det heter der nå, og få medisiner. Da det ble innført, så reserverte procent av legene seg, for de vil ikke ha den slags pasienter. Og det, det er nettopp den type problem vi har her i Norge også. Noen får hjelp av fastlegen, noen får veldig god støtte av fastlegen knyttet til legemiddelassistert rehabilitering også, men da er det dessverre ikke de som bestemmer, så de som tar tak i pasientens sinne og følger deg opp og ser at de trenger for eksempel å komme inn i metadonbehandling da. De da, da mister de autoriteten sin for da er det spesialisthelsetjenesten som skal bestemme hvilken type medisin. Da sitter jo støttespillere, psykologer, ruskontakten eh, og og allmennfastlegen og sier til pasienten selv og sier jeg bør ha metadon. O så sitter det noen i legemiddelastelt rehabiliteringssystemet, to betasjer over, og en annen dag bare leser gjennom papirene og sier «Nei, han skal ha suboxone!» <laughs> Så legene blir litt bunne på hender og føtter også når de kommer inn i systemet. Grenseløs! Hvor er grenseløst? Grenseløst, hvor er du? Ah, Radio Nova! Radio Nova, FS vi har fått nye regjering siden sist vi snakket. Eh, hvordan mener du hvor nye regjeringspolitikk fungerer? Det er litt tidlig å si, men jeg var veldig glad under valgkampen, fordi både Jonas Gahr Støre og Bent Høie om omkapp med hverandre, om, eh, om at det skulle love en opptrappingsplan. Det betyr masse penger til rusomsorgen og mer behandling. Nå er det jo sånn at ingen av de nevnte at det nettopp er avsluttet en opptrappingsplan. Det ser veldig fint ut på det politiske papiret, men i virkelighetens verden så fører det sjelden til noe særlig mer enn en forventet økning av midlene. Vi så jo at både Erna Solberg og Bent Høie under valgkampen flagget ruspolitikken veldig høyt, besøkte hjelpetiltak, behandlingsinstitusjoner og så videre. Og så har vi egentlig ikke sett så mye etter at de kom i, i position. Er det egentlig så stor forskjell på hvem som regjerer i Norge? Jeg har ikke erfart at det er så veldig stor forskjell. Det har jeg ikke. Og jeg har sett at Bent Høie har jo nå tatt over en, en stortingsmelding som ble vedtatt i fjor mars, som heter CMAI. Og i den så er det en stor nasjonal overdossestrategi. Og der er det en del tiltak som... Ja, som kanske kunne vært ansett som kontroversielle før, men som Bent Høie har omfavnet, og han har vært med å stilte opp og holdt gode appeller i forbindelse med disse tiltakene. Nå er det jo i Oslo og Bergen, så begynner de akkurat nå å dele ut motgift i nesespray til heroinavhänge de som jobber i laveterskelapparatet, brukerne selv, og de lærer det seg opp i kameratredning, og, altså livreddende tiltak. Og regjeringen ved Bent Høie slutta seg helhjertet til, det som kanske har vært ansett som litt mer kontroversielt, det er å være med, med å lage switchkampanjer. Og det er å få heroinbrukere til å switche fra sprøyter til røyking. Fra å initere heroin til å røyke det i stedet. Og det synes jeg er veldig pragmatisk av den nye regjeringen. Så de har liksom tatt over noe fra den forrige regjeringen og følger opp det. Men det er ett et stortingsvedtak da. Er, men så måtte jo Arbeiderpartiet ut av posisjonen. For å få endret, nå ser vi at den nye stortingsgruppen er jo nå positive til utdeling av heroin, altså sånne lavterskel, nei, unnskyld, det er ganske høysterskel, men i hvert fall senter der man kan få heroinassistert rehabilitering. Og stadig flere politikere tar jo til ordet for avkriminalisering. Og vi ser at det er de som ikke sitter i posisjon, der er det gjerne lettest når man er i opposisjon, å ta den endringen og vedgå at ok, ja, Kriminalisering har ikke vært noe heldig. Nå bør vi se til alternativer om det er nedkriminalisering eller avkriminalisering eller legalisering. Det som virkelig, tror jeg, preger politikerne og til dels media for tiden, det er jo det som skjer i, ute i verden. Uruguay har jo legalisert cannabis- Um, New Zealand har jo innført en politik for å få bukt med de syntetiske stoffene og derfor valt å regulere syntetiske stoffer med en litt sånn modell. Vi ser at det to amerikanske stater har åpnet for å legalisere cannabis, nå var det jo lovlig som medicin. da cannabis i 21 stater fra før, og nå har altså to stater legalisert cannabis til rekreasjonelt formål. Og I år, i november, så skal tre nye stater ha folkeavstemning, og det er all grunn tro at det blir flertall i Oregon, Alaska og District of Columbia, der vi har Washington og hus ska det være folkeavstemning i år. Nederland holder jo omtrent samme politikken hele tiden, men har hatt litt problemer med turisme, sier de. Jeg vet ikke om det er så stort problem, for det er veldig mye penger i det også. Det er jo en internasjonal politikk vi følger. Forbudspolitikken er jo påført oss fra FN. Det er jo forbudt over hele verden i utgangspunktet. Verdens helseorganisasjon anbefaler avkriminalisering. Da, like etter at Obama tiltrådtes, så gjorde han narr, det var i forbindelse med krisetiden, økonomiske krisetider, så gjorde han narr av eh, cannabis til legaliseringstilhengere. Eh, i, nå har han vedgått at alkohol er farligere enn cannabis, altså, og marijuana og at eh, er det nok bør legaliseris. Så vi ser en sånn, så kommer dette til å kulminere i en stor uh, uh, session i FN i 2016, der FN skal revvure sin narkotika politik. den ändringen som går i verden det må ogdan envendig vis resten av v verrden følheter. Jeg tror det årsken til at politige byne ogs stramme in og sta i prage som bruker sælig Mariana fördi de är så avhänga av för hög uppklaringsprocent och rask saksgång att de kynner sig för missbruk det så mydig de kan før de fratas den möjligheten og igen må börja koncentreras som så sånn vansklig efterforskning i forhold till att ta tyver og våldsbrottslingar og våldtäktsbrottslingar och sånt For det slipper blir de ju större grad nu som kan jaga efter folk som brukar så du kan lukte sig fram till du vet folk som är i befatt med dette føler seg ikke rampet og kriminelle, sånn at de, det er jo ikke sånn som de som begår vinningsforbrytere gjemmer seg ikke like bort heller, ikke sant? Og derfor er det mye lettere for politiet å ta det. Skal vi ta en tur ut uh, på gata? Du skal vel ut på jobb nå, litt oppsøkende virksomhet. Det kan vi gjøre. Vi går og besøker lavterskeltiltak, og så kan jeg visa deg litt rundt for bil. What? Radio Nå! Ja, du nevnte i sted at uh, rusmiddelmiljøet har liksom spredt seg. Vi liksom, trenger bare å gå ut døra på kontoret her ved sentrumscene, og så er det jo midt ute i miljøet. Uh, hva er det som har skjedd egentlig? Ja, det er fordi det har spredt seg. Da. Før så måtte vi jo gå fra kontoret et stykke for å finne en stor ansamling på et litt mer forventet sted. Mens nå møter vi mange stoffbrukere rett utenfor døra. Det de går her, vi ser... Før var det et hovedkontor et sted, kanske to steder, rundt ved bunnen av Karl Johan. Nå er det mer så sånn at det danner seg små lokalkontorer rundt forbi, og så løser det seg veldig fort opp igjen, fordi de er så veldig kriminalisert. Man kan jo også stille sig spørsmålet om dette, hvorfor dette skjer, fordi det er stadig flere som peker på at vi må gå i den andre retning, og hjelpe, support, don't punish, vi må hjelpe folk og ikke straffe dem. Og du nevnte at her står de i Torgata og selger kokain på gattgjørnet. Ja, det er derfor jeg stoppet her rett utenfor, fordi her har det nå etablert seg et kokainsalgsmiljø. Og du får også til, veldig ofte tilbud om en del narkotiske tabletter i dette området. Og det er hele kvadraturen her med alle stikkgatene ned til Torgata, der hvor du har en del hjelpetiltak og sånn. Og det er videre bortover til Grønneløka. Jeg tenker vi skulle gå den retningen nå, fordi der har du etablert seg flere steder, plasser for informasjoner, indiseringen og slik da. Hvordan synes du eh, miljøet har utviklet sig siden siste vi snakket altså det er jo, som jeg nevnte det var januar 2012, har det kommet til mye nye folk har mange falt ifra? Men vi ser også, altså mitt inntrykk er at det er minst like høy rekruttering som før, mange nye ansikter en god del som har kommet tilbake og at eh, men i selve rusmiljøet så synes det har vært en forverring siden de er mer kriminalisert så har de, de dårligere tid har mindre anledning til å ta vare på helsa si være forsiktig og vi ser at det har blitt en økning i vold, aggresjon og psykisk uhelse og det er også en eksplosjon nå i bruk av amfetamin og det er jo stort sett metamfetamin som er ja, jeg, synes jo, jeg synes metamfetamin er mye verre du nevnte at vi på veien om grunnløkket siste gang så gikk vi til Karl Johan. Uh. Det er jo ikke slik at det har blitt borte. Det en vei som reiser til Oslo går jo ned i bunnen av Karl Johan, så finner de det de trenger. Og det synes jeg er like som før, for jeg tilbys jo masse som går der hver dag. Men, uh, men nå er det også da dannet seg mange flere plasser, og den parken vi har foran oss her, det er jo rett ved, hva er det den broa heter? Bernt Akersbro. Nedi her, ved, i denne parken, så har det etablert seg injeksjonsmiljøer. Nede ved eh, Akersjelva, lenger opp der. Og ikke minst ned her skal vi gå ved Hausmannsgatet, hjørnet av Torgegata og Hausmannsgatet. Og her er det, det er liksom, dette er i ytterkanten, hele Hausmannskvartalene, og bort til eh, Jungstorget er det veldig mye salg av sentralstimulerende for tiden. Og vi ser også at de miljøene, når det blir fred, torsdag, ja, særlig fredag og lørdag, så trekker de helt inn til Kaluhan, fordi da er det utelivet. De, så de blir litt mer kommersie og prøver sig på alkoholpåvirket av folk. Da. Så ja, det er litt absurd at vi går helt annen retning, men da kan vi gå tilbake og ha et mye større nedslagsfelt enn vi hadde forrige gang. Og hvis vi ser ned her til Storgata, der ser du den gule bygningen, dit har nå sprøyterommet flyttet. Det har blitt Oslos såkalte mottaksoppfølgingssenter, det man kaller det MO-senteret, som skal være en koordinering av tjenestene. där har de også fått feltpleie og lavterskeltilbud, og en del overnattings-senger og så videre. Så der er det lurt å gå dit. Her er også sprøytelukene flyttet, på godt og på vondt. Sist så ble det jo veldig tatt... Tått väldigt gott emot av de vi mötte på gata, och mange ville skryta av den insatsen och jobben du gör. Eh, har det förändrats. Det är en väldigt höflig och väldigt tacksamlig, ja, et ett et, et, väldigt höflig och väldigt tacksamlig miljö. Så jag får allt för mycket, allt för positiv feedback med stadigt och det är det fler heldigvis som gör. Men eh, man får inte bare positiva tillbakemelänger, det gör man inte så Tenker du på brukere, eller politiet, eller andre? Også blant brukere, men uh, politiet, de, de behandler oss mer som luft for tiden. Så, ja, jeg har ikke blitt plaget av sånn som jeg ble før. Før så ble jeg jo ristet av politiet fordi jeg delte ut brukerutstyr og sånn. Og det har det gått fra, og det synes jeg er veldig bra. For også signaler om at politiet i praksis har bynt begynt å lite litt. Grann. At en del av de gamle traverne slipper å plages, og... Uh, og til tross for at de finner noe ved pågripelse eller ved ansaking, så er det en del som faktisk får lov gå videre. Og det først så sa bare politiet det, men nå er det noen brukere også som har sagt det. Og det synes jeg er en gledelig utvikling, men fortsatt så det jo det overordnet å ha den store politiaksjonen, og det er fryktelig uheldig. Det er, det, tror du får, jeg tror cirka det foretas 100 bortvisninger i uka i det området og da skal du holde deg unna dette området på 48, altså 200-300 kvadratmeter radius også i 48 eller 72 timer og, på, og hvis du påtreffes i det området innen den fristen er gått ut så får de bøter opp til 10 000 kroner, altså 9 og 12 og jeg har sett flere av disse av bøtene de er så skyhøye og det, jo, det blir jo en annen type kriminalisering av det samme. det er jo avhengige av gålet, det er der miljøet er, det er de får i det det er avhengig i størst grad, og alle hjelpetiltakene er konsentrert i det området. Da, men da er det jo så rart att de uh, rusavhengige blir ut utover hele byen, hvis de har sånne uh, uh, tidszonerregulerte uh, bøter. Sant, det er som de har bedt om det selv. Prinsen, Mottakssenter, Oslo kommune, velferdsetaten, Storgata 36C. Og her syns vi det har blitt en god utvikling vi gjør. Her er det mye type hjelpetiltak, og der som han går er det sprøyteluka. Og ikke bare det, nå har jo de også sluttet sig til. Kommunen har jo slått skikkelig på Stortromma og startet en switchkampanj Med plakater og med kurs, så vi har vært med de rundt forbi på hjelpetiltakene. Og kurset bruker så vi sitter og røyker sukker da i sukker eh, synes vi eh, ligner mest på heroin når det blir varmet opp og smeltet, sånn at du kan helle det frem og tilbake på folien og vise hvordan de bruker det. Så jeg har røyket veldig mye sukker i det siste. Jeg har hørt at det kan føre til noen konsekvenser, at man kan bli litt sånn søt. <laughs> Så har vi fått en veldig kjerne rundt Gunnerius og Brugata. Dette er jo liksom belastet gater som alltid har vært ganske belastet. Det er stadig for kontroversielt for Kors og kommune å dele ut det vi deler ut, da, som filter og ascobinsyre og kokekar og den slags. Enda de vet at det jeg deler ut her, det forebygger hepatitt C. Har du rene sprøyter og møkkete kokekar, så brukte kokekar, så, så smitter man hverandre med hepatitt C. Hepatitt C det er verre å få i Norge i dag enn HIV. Enda så vil de ikke forebygge det, fordi de ser på det som blir sånn legalisering. Hvilken type menneske er det som da blir rekruttert? Det er veldig mange unge, men det er også andre som har store belastninger. Og så er det en del som kommer tilbake, som har hatt rusproblemer tidligere, og så havner de særlig skilsmisser, hører jeg om. Skilsmisser, dødsfall i familien, tap i livet, er veldig ofte utløsende faktor for at folk begynner å ruse seg ukritisk kraftig for store problemer, og for problemer med andre ting i livet, og det tar overhånd, og så havner man her nede. Men de alltså är det man at glemma att majoriteten i detta miljö har traumatiska upplevelser i bagagen, psykiske hälsoproblem, fattigdom, bit forgrepet på upplevd våld i hemmet, alkoholiserad i en forskel, så altså har en del som tilläggsbelastningar. Det er noen någon få som liksom bara kan se si, har et rusproblem, men de men, men brorparten har andre typer problemer. Så det er jo liksom ikke, pre... det er ingen preben her. Nova, nova du om eh, Ale Knudsen sin innsats for dere? Jeg synes det er bra. Han er snill som eh, deler ut sånt. For det er dy både dyrt og ikke alle som har råd det til å kjøpe syre og kjøpe sitronsyre og det ødelegger årene så det er veldig snilt at han, han gjør det der deler det ut Er det flere som gjør den, den type jobb? Eh, ja, jeg har fått eh, syre av noen andre også det er et par stykker av dem som går rundt i byen her og deler det ut og sånn for han får ikke noe betalt for det der så det er mye av så det jeg synes jeg er kjempealright det eh låter de mig deler ut røykefolie og syre og så. Eh, ja, for syre er dyrt på oppdekke. er et, et, et, et glass på 100 gram koster 200 kroner igjen. Ja. Så det synes, synes det er bare toppis. Så det er helt nytt att det blir en sånn liten ansamling oppe ved Gunelius her. Ja, det blir jo ikke borte. Det må jo det går jo ikke bort med et viskelær som man må da finner vi det en andre steder. Og så selvsagt er det hele tiden trafik mellom her i Storgata og borte ved Karl Johans. Og du må holde øynene åpne, så møter man folk hele tiden på sin vei. Og bare nå var det en 3-4 stycker som jeg aldri har sett før. Og noen som har kommet tilbake igjen etter ganske mange år dessverre. Det er jo fryktelig nedtur når man eh, opplever at folk kommer seg inn i behandling och rehabilitering. Og så plutselig så står det här og er, ja hun sa, nå er jeg fryktelig redd for å dø. Och då är det läget också. Ja. Men det är ett så lätt fruktlyrred för att jag ska dö nu det är en som jag trodde var i en god Og och har trott ganska länge. Vad kan hon göra för något egentligen? Vad? Vad kan hon göra för något där för få den hjälpa till att det er litt vanskelig. det er ikke alltid man er som at man kan be om hjelp og særlig ikke når man har holdt opp en stund, da skal man liksom rase litt fra seg, så det er ikke sikkert at hun... Det er veldig vanskelig det når du har vært, i en sånn, vært inne i systemet og bare be om hjelp, men det er klart hun kan i praksis gå til noen steder og... Hei, trenger dere syre og sånt da? Ja, Jakk, hvilke steder er det hun kunne ha dratt til? Nei, dratt til og dratt til. Hun kan gå og søke seg til legen eller gå till et lavterskeleapparat og be om å få hjelp. Noe som det mottakseoppfølgingssenteret vi har på i stad er jo ment å skulle hjelpe de som får motivasjon og vil ta tak i ting. Men det er jo ventetider og det er jo fryktelig vanskelig hvis du er motivert idag dag. Å den motivation det er en varierende fersk vare. Motivasjon. Det er ferskvare nå, så er det utdatert i morgen, og så er det ferskvare igjen. Og da burde jo systemet vært slik at man kan ta tak i dem og gi dem den hjelpen de trenger med en gang. Om det er medisin eller innleggelse, det er ikke vanskelig, altså det er ikke så stort trykk at vi ikke skulle kunne hjulpet menneske med en gang de trenger hjelp. Hadde det fungert så mye bedre En og si «ja, nå har du 30 dagers frist på å få svar på om du får hjelp etter så og så mange uker etter det igjen». Jeg har også ofte snakket om hva, hva som eventuelt kan være en vellykket narkotikapolitikk. Hva er etter din mening en vellykket narkotikapolitikk? Det er en politik der vi regulerer rusmidler og mediciner slik at det blir minst mulig forbruk, minst mulig misbruk og at vi har hjelpetiltak slik at de kan eh, trå til med en gang. Du ser jo politi, det er nok av ressurser. Politiet er ute i gatene. De er på fornavn med alle sammen. De kommer umiddelbart til å være noe. Så de ressursene kan med held overføres fra justissektoren og over til helse- og sosialsektoren. Og så kunne vi hatt en mye større oppsøkende virksomhet men i, det, i utgangspunktet så er jo problemet at man blir kriminalisert, fordi da må du ikke si det til noen, du kan ikke stole på tillitspersoner, du vil miste arbeidsplassen, boligen kanskje, venner, familie alle de ressursene man trenger som base som grunnlag i livet her i samfunnet, det må man holde unna det problemet ungdom kan ikke, og unge voksne kan ikke bruke, kan sjelden bruke foreldrene sine fordi når sentrale myndigheter og de øverste myndigheter lærer, altså i praksis støter de som velger alternativer til alkohol og tobakk utenfor samfunnet, så oppdras hele befolkningen til at det er slik vi skal behandle dem, så de blir jo støttet og ekskludert også i nærmiljø og så det er det som er det store problemet. Det er jo ikke rusmiddel avhengigheten og i seg selv som skaper de problemene det er helt klart problematisk og en bakside av medaljen at vi har rusmidler. Folk kan bli avhengig, kan få problemer med det. Men de problemene vi jobber med her, det er forbudskonsekvenser. Nesten i all hovedsak institusjonsbehandling, sprøyteutdeling, alt dette her, det er på grund av at det mangler et annet sted. Så det er rene forbudskonsekvenser. Det er det vi bærer med hele tiden, forbudskonsekvensene. Og det var jo slik du fikk jo cannabis for eksempel Hasj, på apoteket fram til 1964 det stod da ikke folk det var ikke norkoaksjoner på skolene da. det var ikke unge folk som sto i i ansamlinger ute og brukte illegale stoffer men fra året etter at forbuddet ble innført så har det vært sånn helt fra 1965 og da begynte å danne sig rusmiljø oppe i øverst i Karl-Johan og, og Slåssparken og sånn og siden den gang hadde batten gått og egentlig på hvil stått men er du for legalisering eller av kriminalisering? Selv om avkriminalisering er bedre enn sånn som vi har det i dag, så vi er ikke for avkriminalisering, jeg er for legalisering. For ved en avkriminalisering det er klart vi vil de som bruker å av avhengig i Norge, men vi vil fortsatt være forbudt å produsere, det vil fortsatt være forbudt å frakte det hit. Og der, ved produksjonslandene, det, der går pengene først og fremst til terrorgrupper. Du ser i Meksiko med kokain, der er det jo, hele landet er i ferd med å forvitre, og det har død 70 i tusen mennesker i krigen mot narkotika de siste 6-7 årene. Det er forsvunnet flere titallstusen til. Og i Afghanistan så ville jo ikke Taliban vært halvparten så sterke en gang hvis de ikke hadde hatt de enorme inntektene som de har av produksjonen av heroin nå. Og så videre er det de som frakter det derfra. Det tjener mafia, motosykkelbander, virkelig kriminelle kyniske miljøer. Dette styrker og muliggjører i veldig stor grad salg av kvinner og barn og våpen. Men mens legalisering Så slår du beina under På hele problematikken med produktion Og frakt Og kriminalisering av i mennesker her lands. Så kommer ingen med penger inn til dem Så tar vi over handelen Og så selger vi Og så regulerer det Og innfører strenge restriksjoner For eksempel kan vi ha harsj eller marihuana, katt og kokablar og alkohol på rusmonopolet i stedet for vinmonopolet. Og da er det de minst forsvarlige kundene går da, vil da gå og kjøpe det skadeligste rusmiddelet som da vil være alkohol. Men altså, de fleste politiker vil jo si, når de hører det du sier der nå, at en sånn form for legalisering vil jo føre til en økt rekrytering. Ja, er det er ikke rart at det har blitt så eksplosjon i rekrutteringen da, etter at det ble forbudt. Vi har hadde... Ja, men altså at det blir enda mer, at det blir enda flere, flere som blir noe russet. Ja, det er fordi de ikke tror på den gode norske restriksjonspolitikken. Hvis du ser i USA nå hvor de har legalisert cannabis, marihuana, der får du rosa sjokoladegodteri med sterke harskaller og det folk får problemer og sånn. Vi har jo en god reguleringsmodell som består nettopp etter forbudstiden mot alkohol med statlig monopol. Sånn burde vi selge de mildere stoffene og de sterkere bør legeordineres og selgesakt med man får det utdelt hvis man er avhengig. Til morsen skal man da hindre at 12-åringer plutselig går ut og spiser på mer sjokolade. Jo, men du hindrer jo så godt vi kan sigarettbruk og alkoholbruk ved bruk av restriksjoner som aldersgrenser og man lyt det er de folkmiss man er pragmatisk og sett Sånne, det är såna det är sån symbolpolitik hvor folk lærer hele tiden av 21-årsgrense, 18-årsgrense. Da fortelles du hele tiden at dette bør du være forsiktig med, men i dag så er det jo særlig ungdom som bruker det. Og det er fordi det er for guds, for da kan du være, altså da er det jo folk i oppositionell alder og folk fra oppositionelle miljøer som har særlig behov for å bruke det nettopp for det flyde her for guds. Det var jo ingen ungdomsmiljøer som brukte cannabis når det var lov, lovlig frem til 1964, men med en gang det ble forbudt, så begynte særlig ungdom og folk i, i opposisjonelle miljøer som, som var mot krig og, det var måte på. de begynte å bruke cannabis, for da kan du være oppositionell mot samfunnet uten å ha dårlig samvittighet, uten å ha gjort noe galt, gærent, uten å ramme andres helse eller eiendeler og det er jo veldig fristende for mange Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Hvis jeg tar et kontakt med deg om et par år igjen, hvordan tror du situasjonen er da? Jeg er veldig spent nå, fordi jeg er litt optimist. Jeg tror at vi skal gå fra kriminalisering av de som bruker rusmidler, alternativer til alkohol og tobakk, så om det skjer noe på to år, det, det tøy jeg ikke å spå, men, men jeg er litt optimist at det skal gå i riktig retning. Altså, jeg synes det, det er stadig flere som erkjenner at dette har vært en særlig mislykket politikk, nøyaktig som med forbudstiden og Al Capone og de problemene der. Vi har så mye kriminalitet. Jeg håper at om to år så har vi mindre problemer. Og kanskje vil det være like mye stoffproblemer, eller, bruk og, eller ikke problemer, men bruk og eh, utbredelse etter vi eh, en liten reform. Men de store problemene og de enorme gufulle konsekvensene som vi erfarer i dag, de tror jeg vil bli borte veldig fort.